Hej och välkomna till en sändning från Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz Idag har vi lördagen den 12 maj 2007 och klockan har just passerat 14.00 Den här intimesändningen kommer i repris imorgon söndag klockan 09.00 och på torsdag den 17 maj klockan 20.30 vi som sitter i studion denna vecka det är Arnold Boström och David Long. Nästa vecka i den här tiden då har partiet riksårsmöte i Karlskrona. Vi hoppas att det har kommit igång De många turerna kring årsmötet ska hållas och när det är säkert bekanta för alla våra lyssnare. Om det stora medieintresset för partiet som egentligen har hållit igång utan uppehåll valet håller i sig så kan vi säkert räkna med ett mycket stort medieuppråd. Men redan nu, veckan för årsmöte, så har jag noterat en del i våra gratistidningar. Bland annat Metro i början på veckan så stod det Sverigedemokrater vill förbjuda moskéer. I en stor rubrik och så lite mindre då, vässad invandringskritik i partiets programförslag. I texten står bland annat att vi vill ha förbud mot fullskala moskéer. Vad som ni menas med det? Ja, det är framförallt de som med de här väldigt höga minaretterna ja, och så. Precis, de som avviker från så att säga, normal, normala byggnader i det här landet. Mm. Sen står det också att ST vill ha permanent uppehållstillstånd, att permanent uppehållstillstånd ska avskaffas. och istället ersättas då med format det årliga uppehållstillstånd i så fall. Om det finns anledning till det. Sen står det här också att SD anser även att i stort sett ingen arbetskraftsinvandring behövs. I alla fall inte från utanför EU. Skulle läget uppstå några decennier får man väl titta på det, säger partistyrelsemedlemmarna Mattias Karlsson som ju alltid står bakom det mesta i det här invandringsprogrammet. Så vitt jag förstår. Ja, och det där med arbetskraft finns ju även i vårt arbetspolitiska program. Ja. Assimilering, SDs nyckelord. För att underlätta assimileringen ska invandringen av personer från kulturellt avlägsna länder starkt begränsas, står det vidare här. Och eh, Mattias Karlsson säger då, enligt vad jag uppfattat främst från den muslimska världen, där skulle det begränsas. Det är väl för att det är där som det mest avviker från det normala i det här landet. Mm. Eh, sen var det också en hel del i den här punkt SC som väl är mer eller mindre knuten till Aftonbladet så att jag förstår och där står det en stor rubrik SD skärper tonen mot invandringen står det faktiskt inte invandrarna som det har stått tidigare så det får man väl säga att det är ganska så steg framåt, ja jag ska ta faktarutan här, det står här är SDs nya invandringspolitik några av förslagen som läggs fram på årstämman. tio år för svenskt medborgarskap för att få hit make sambo från icke nordiskt land Krävs att den som bor här har lämplig bostad, tar försörjningsansvar för den andra och betalar ett basplopp för dennes anpassningskostnader. Vidare, religiösa byggnader med en för svensk byggnadstradition, främmande arkitektur, ska inte få byggas. Där har vi det här med fullskala moskéer. Sen står vidare, invandring från kulturellt avlesta länder ska begränsas. Asylsökande som går brott ska utvisas direkt. Vidare. Den som gömmer illegala flyktingar ska dömas till fängelse. Skolov ska bara gälla traditionellt svenska och kristna högtider. I en underrubrik så står det partiet saknar politik för flera tunga områden. Och då har man tagit fasta på att vid det här riksårsmötet så lägger man handlingsplaner för invandring och äldreomsorg. Men det är ju inte allt som vi har. Vi har ju ett flertal tillfälligare idag. Jo, vi har en hel rad olika handlingsprogram bland annat inom familjepolitik, energipolitik, arbetsmarknad, ekonomi, Europapolitik och program för demokratisk utveckling. Och ja, vi antar ju successivt fler och fler hela tiden allt eftersom partiet går framåt. Ja. Och nu är det alltså fråga om invandring och ett handlingsprogram då för äldreomsorg. Och vi får utgå från att det kommer ett antal varje år fram till nästa val. Någonting man också tar upp här. Det är att partiet inte har så många kvinnor. Det finns faktiskt bara två i förslaget till partistyrelse. Och det, det, har man, det slår man lite på här. Men det finns ju en bakgrund till det. det är ju utsattheten som har representanter. Ja, det har ju när man har haft aktiviteter, utåtriktade aktiviteter för partiet så har det ju varit förknippat med vissa risker och ibland till och med våldsamheter på grund av attacker från aggressiva politiska motståndare och ja, på något sätt, jag vet inte om det ligger i, den, i vår kultur eller någonting sånt att på något sätt så drar sig kvinnor gärna för att utsätta sig för den typen av situationer. Ja, vi får ju hoppas att allt eftersom utvecklingen går framåt här och vår parti blir starkare så ska det problemet Undanröjas för att få fler kvinnliga ledamöter i styrelsel och aktiv inom partiet. Eh, det här var punkt SC, Det var i måndags. Där hade man en fråga då. Man skulle MMSa eller SMSa och svara på frågan. Är Sverigedemokraterna främlingsfientliga? Och dagen efter så publicerades fem stycken insändare. Eh, två var positiva till SD och sen var tre var negativa en var extremt rabiat och två var mera sådär normalt negativa men jag ska ta de som var positiva det andra struntar vi till vidare e, nej alltså frågan då, är Sverige demokraterna främlingsfientliga? Nej SD är inte främlingsfientliga de vågar i alla fall säga nej till skillnad mot resten av Sverige det är Henrik 20 Åkersberga som har skickat in det sen har vi Per 24 Göteborg han har skickat in det här det handlar inte om främlingsfientlighet. SD är en naturlig och sund motreaktion på samhällsutvecklingen som på många sätt varit mycket destruktiv för Sverige sedan fenomenet mångkultur introducerades. Enligt min mening så kritiserar inte SD invandrare som personer utan de håller nuvarande makthavare ansvariga för hur samhället ser ut. Välformulerat får man säga. Ja, det är ju precis vad det är frågan om. Det stod även har jag sett i... Svenska Dagbladets, ja, antar jag. med rubriken SD vill ha skärpta krav för medborgarskap. Och man noterar också en klar skärpning av invandrarpolitiken. Där står det invandrarpolitiken faktiskt. Mm. Ja, och så kommer man ju fram till ungefär samma det som vi har tagit upp redan här. Ja, då lämnar vi det, riksdagsmötet och det finns säkerligen anledning att... Ja, både vi och andra återkommer till det i kommande program. Jag hörde i veckan här också på nyheterna på radion och jag fick sedan bekräftat i Svenska Dagbladet igår att över 4% av LOs medlemmar röstar på SD i valet. Det är tydligen då LOs valanalys som kommer fram till detta. Det är inte publicerat än men den är väl på gång så att jag förstår. Och, ja, eftersom allt över 4% är ju särskilt intressant för oss. Dessutom så, så vet jag att du, du som tittar på nätet och du har säkert hittat ja mer. Jo faktiskt, det är ju som du sa, den här valanalysen från LO den ska publiceras i slutet av maj. Och man kommer då som sagt visa att Sverigedemokraterna fick mer stöd av LO-medlemmarna än från andra grupper. Och eh, LO-basen Vanja Lundby-Vedin sa i ett tal vid representantskapets årsmöte på torsdagen att just 4,1 procent av landets arbetare röstade på Sverigedemokraterna. Det här är en fråga för hela arbetarrörelsen att ta till sig. Och drar därmed också slutsatsen att Sverigedemokraterna hade suttit i riksdagen om arbetarna hade fått bestämma. Sen finns det en professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet som heter Maria Dämker Och hon säger det att... Hon tycker inte alls att det är oväntat att partiet ligger på en högre nivå hos LO-folket än hos andra. Och det som hon då kallar för partiets främlingsfientliga inslag, det tror hon har spelat en viss roll för LO-medlemmarna. Just för att det har varit partiets profilfråga. Men hon säger också, Maria Dämker alltså, att jag är inte säker på att det är partiets program i detalj som har lockat LO-medlemmarna. Utan med den politiska profilen där man motsätter sig invandring, EU-integration, globalisering och den typen av förändringsprocesser. LO drar i sin valanalys slutsatsen att stödet för Sverigedemokraterna är ett uttryck för ett missnöje med de etablerade partierna. Och socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulbskog är också inne på den linjen att på grund av att Socialdemokraterna då har misslyckats så har det då lett till proteströster på Sverigedemokraterna. Men att eh, de har inte nödvändigtvis röstat för främlingsfientlighet och rasism, mm. säger de. Och det kan nog hålla med en om för att eh, det är inte det vi står för. När det sen gäller proteströster, det är också någonting som många brukar återkomma till. Att eh, folk röstar inte för Sverigedemokraterna utan att man röstar emot etablissemanget. Men då vill jag också påminna om att det fanns faktiskt väldigt många andra partier att proteströsta på. Det fanns till exempel Feministiskt Initiativ, det fanns Junilistan, det fanns Sjukvårdspartiet, det fanns Piratpartiet, det fanns Pensionärspartiet. Men folk röstade på Sverigedemokraterna i betydligt större utsträckning än på alla dessa partier tillsammans. Och detta trots att både Junilistan, Feministiskt Initiativ bland annat har etablerade partier på eller etablerade företrädare på riksnivå sedan tidigare och dessutom hade media på sin sida eh, och en hel del andra resurser så att eh, de som röstade på Sverigedemokraterna de kan just inte ha gjort det av någon annan anledning än just vår politik skulle jag vilja säga mm. Ja, då det var ju en trevlig nyhet intressant åtminstone får vi säga sen har vi en annan nyhet och det var så att i Slutet på april så läste jag i DN M-politiker stöder Sverigedemokraterna Då stötsar man ju till I att i Halmstad, så är, det, Halmstad så är det en moderat politiker som tycker att Vi har rätt i vår invandrarpolitik som det står Och han menar, precis som vi att Sverige har tagit emot Allt för många invandrare på för kort tid Dessutom så säger han Mikael Sand Att endast en bråkdel har varit flyktingar och där sa han under ett sammanträde i kommunfullmäktige så det var ju väldigt officiellt. Kommunstyrelsens ordförande från Moderaterna tycker då att Sand fokuserar på fel frågor och säger sig då att han vet inte hur partiet kommer att agera mot Sand. I det här läget så säger Mikael Sand till Hallandsposten enligt TT att han inte kommer att lämna Moderaterna. Mm. Sen har du ju hänt en del efter det här, har jag förstått Ja, den 11 maj, igår fredag alltså, så framgick det i, om det var Hallands Nyheter Att eh, sedan han gjorde det här uttalandet, Mikael Sand, så har hans situation i partiet blivit allt besvärligare Och till slut så valde han därför att hoppa av och han säger då till tidningen att partiet valde fel väg, konfrontationens väg. Nu blev jag först politisk vilde. Alltså partiet står menar annars alltså som Moderaterna, hans gamla parti. Men det lutar dock helt klart åt att han tar steget över och in i Sverigedemokraterna, står det i tidningen. Och det skulle i så fall ge Sverigedemokraterna en vågmästarroll i Halmstad. Därför att Sverigedemokraterna har idag två mandat- den borgerliga alliansen har 36 och vänsterkartellen har 33. Men om Mikael Sand går över till Sverigedemokraterna då får Sverigedemokraterna tre mandat. Alliansen får 35 och oppositionen får 33. Det innebär att Sverigedemokraternas röster blir alltså helt utslagsgivande. Och kommunstyrelseordföranden Karl Fredrik Graf, moderat, beklagar avhoppet och kritiserar den forne ställningstagande. Och tycker att Mikael Sand helt enkelt borde lämna sin plats i kommunfullmäktige helt och hållet. Men hur allvarligt som läget nu har blivit för den borgerliga alliansen det vill han inte spekulera om just nu. Men Bertil Nilsson, folkpartist, däremot han använder termen katastrof. Och det här finns det också att höra en del om på Sveriges televisions hemsida www.svt.se. Där är det alltså på Västnytt. Där det står att Sand lämnar Moderaterna och där finns det också möjlighet att se ett tv-inslag från den lokala nyhetssändningen där. Om att just Mikael Sand hoppar av Moderaterna och närmar sig Sverigedemokraterna. Jaha. Som musikpaus idag har jag med mig nummer fyra i Slagerkavalkaden som har titeln Sven Olof Sandberg. Han föddes 1905 och dog 1974. Det vidare här. Han är den svenska artist som har gjort flest grammofoninspelningar Mellan 1927 och 1960 gjorde han en bra bit över tusen stycken. Grammofonartisten Sven-Olof Sandberg hade en mycket bred repertoar. Det var slagers, visor, andliga sånger, operarior, romanser, barnvisor med mera. Han gjorde också inspelningar i USA för den svenska amerikanska publiken. Han är utan tvekan en av 1900-talets mest folkkära svenska artister, står det vidare. Och hans karriär är en väsentlig del av den svenska populärmusikens historia. Inspelningarna på den här cdn är från 30-talet och tidigt 40-tal. Men redan år 1929 så såldes hans skivor i totalt nästan 1,5 miljon ex. Första melodin som jag valt ut, det är från en film. Och den heter Med dig i mina armar. Har ja, ni lyssnat till Radio SD? Om vi fortsätter programmet. I tisdags då lyssnade jag på ett program i program 1 som heter Studio 1. Det är radion alltså. Och där ingick drygt 10 minuters inslag och det inleddes på det här sättet. När Sverigedemokraterna nu satsar på att bli ett etablerat riksdagsparti så prioriterar man sina kärnväljare. Unga, lågutbildade män från mindre städer. Många av dem finns på bruksorter. Ofors, Nora Mil, Evle. Passar in på den beskrivningen. Men trots det nådde inte Sverigedemokraterna något mandat här i förra årets sal. Kanske för att ett annat missnöjesparti, Folkhemmet, blev näst största parti efter Socialdemokraterna. Studio 1s Katarina Gunnarsson åkte till Hofors för att undersöka jordbånen där för Sverigedemokraterna. Hon intervjuade bland annat två unga män som sa sig rösta på Sverigedemokraterna och en av dem så när han skulle tala om varför så sa han helt rätt på det har med invandringen att göra. Och man noterade här att utan ens ha någon kandidat var Sverigedemokraterna bara några få röster för att ta ett mandat i kommunen. Och det hade blivit mandat om det hade stått på namn från Valsed i så fall. Antagligen. Men någon officiell kandidat det hade vi inte. Jag har tittat lite på de här siffrorna och det visar sig att i kommunvalet så hade SD 2,23 procent och jag för mig att det var 134 röster. Det var bara 15 färre än Kristdemokraterna och 7 färre än Miljöpartiet som båda fick sitt mandat. Anmärkningsvärt, eller kanske inte i tanke på det här Folkhempartiet. I Räxhalsvalet så var SD med 3,98% större än såväl Kristdemokraterna som Miljöpartiet. När det gäller Hofors så är det en kommun med 11 000 invånare ungefär. Och då ungefär 9000 i tet som domineras helt av det här stålverket som finns där. Eh, man tog upp det här. Svensk stålindustri slår vinstrekord men oron är stor i Hofors. Man kan inte längre lita på att bruket blir kvar. Efter flera hundra år i svensk ego så sålde man det för några år sedan till Finska Ovako Som sen sålde det vidare till något holländsk konsortium som får vet namnet på samhällsprogrammet. Och när Ovako tog över så avskedades 300 personer. Och det faktumet och rivande av bostadshus har skapat otrygghet och man ställer nu frågan, när försvinner stålverket utomlands? Sen kommer någonting som jag reagerar väldigt starkt mot ordvalet. Och sa så här, det är bland annat den här oron för globaliseringen som Sverigedemokraterna exploaterar i Hofors. Mm. Ja, Jag skulle vilja invända lite mot det där. Det är så att Sverigedemokraterna har haft på sitt ekonomiprogram de senaste tre åren att vi vill minska på till exempel arbetsgivaravgifter för ar arbetstillfällen i glesbygd. Jag vet inte om den där just orten skulle komma inom ramen för det. Men sen visade sig också en socialdemokratisk tillsatt statlig utredning att det är just den åtgärden som... ...på bästa sätt gynnar glesbygden. Så att, eh, att Sverigedemokraternas politik gynnar glesbygden, det är så helt klart, eh, har ju en statlig utredning visat. Men varken Socialdemokraterna eller nu den borgerliga alliansen väljer att följa rekommendationen från den utredningen. Utan det är tydligen bara Sverigedemokraterna som vill. Och eh, då skulle jag inte vilja säga exploaterar, utan vi vill helt enkelt göra det som... Bevisligen är bäst för ja. glesbygden Precis, nu tror jag väl tanken var här Att man menar på att vi utnyttjar En svår situation för människorna i glesbygden För ja. att ge våra frågor det är Inte så märkligt Eftersom våra frågor skulle förbättra situationen ja, Det är därför jag vänder mot det här Ordet exploatera, det låter mm. inte så Trevligt i mina öron Sen fortsätter man Programmet med att Låta Roger Hedlund Vår man från Gävle –som då uppgavs vara den ledande Sverigedemokraterna i Gävleborg. Man sa också att han arbetar som svarvade, Svarvare vad det nu har med saken att göra, men mm. så sa man. Uh, han uttryckte sig ibland på det här sättet. Uh, ja Så har det också blivit med hela den här marknadsliberalismen och kvartalskapitalismen– –att man är inte lika intresserad av långsiktigheten. Förr var företagen oerhört intresserade av att det skulle gå bra på den egna orten– och då hade man hela den här samhällsgemenskapen som vi säger nog att jag inte talar om och som är viktig. Förr hade vi en gemenskap och människorna på bruksorterna var stolta och kända att de var en del av företaget. Det har gått förlorat, säger Roger Hedlund. Och i min, min kommentar till det här, eller en synpunkt jag har, det är ju så att i dagens ekonomi så är det ju ofta så att företagen och kanske till och med någon offentlig verksamhet, de tjänar på att göra en åtgärd. Men faktum är att de tjänar mindre på den här åtgärden än vad samhället totalt förlorar på precis samma åtgärd. Och det här är någonting som man helt spelar bort i dagens ekonomiska agerande, tycker jag. Det tas alltså ingen hänsyn till om samhället förlorar på en åtgärd utan bara den lilla enheten om det är ett företag eller ett sjukhus eller vad nu frågan om. Det är det enda som räknas när man gör bokslut. Ja, Roger han... Han också om varför han tycker Hofors är intressant för Sverigedemokraterna. Det är en bruksort med många arbetare. Socialdemokraterna har ett starkt fäste. Och det är just deras väljare som ser Sverigedemokraterna som intressanta. Sen noterar han också att det finns en flyktingförläggning. Som liksom integrationen inte fungerar. Och det skapar frustration i samhället. Sen kommer Roger med... Han upprepar då vår syn på invandringen som vi egentligen inte kan upprepa för mycket, nämligen för många på för kort tid. Sen fick det socialdemokratiska kommunalrådet komma till tals med följande kommentar. Många i Hofors misslyckas i skolan. Och sen blev det lite paus då. Och så sa hon så här då. Sverigedemokraterna skjuter in sig på att hitta människor som känner att de inte fått riktigt gehör i samhället. Det skämmer mig lite att de där människorna att det är de där människorna de skjuter in sig på mm. det ett konstigt uttalande jag förstod inte riktigt, ja vad hon menar förstår jag nog men inte riktigt vad hon sa Nej, hon borde utveckla det vidare jag. Ja. Eh, sen ställde man i programmet frågan, blir Sverigedemokraterna större i Hopfors det hänger på om de kan få en representant att ställa upp Den har tänkt sig, vågar inte och vill vara anonym han hjälper till med att dela ut flygblad och valtidningar. Han menar att om man skulle ta mandat skulle det bli en och så ungdomsuttryck då En grym uppståndelse. Och väldigt uppmärksammat i de lokala tidningarna. Det tycker han inte är värt. Det är ingen som vill bli hackkyckling eller få en stor sten inslängd i sovrummet. Det vill jag inte uppleva, säger han. Och här, här har jag också en, en synpunkt, en kommentar då. Att det är ju allmänt känt att Arbetarbladet i Gävle bedriver en... Enorm hets och lögnkampanj mot Sverigedemokraterna och då har ju våra representanter i, i såväl Kaleby som Gävle blivit utsatta för mm. När det gäller Gävle så hjälpte ju inte för där hade vi väl nästan den Längsta listan I kommunalvalet i hela landet mm. Jo jag tror ju också att i eh, Hofors så kommer vi ju att eh, kunna ha Kandidater framöver med tanke på hur starkt stödet var vi fick ju så pass många röster det finns ja. så många anhängare så att eh, det kommer att komma kandidater där också. Ja, och det blir säkert lättare fram, fram egentligen nu när vi närmar oss valet. Mm. Sen tar man upp det här partiet Folkhemmet. Man sa så här då. Ett parti som säkert tog missnöjesröster från Sverigdemokraterna var partiet Folkhemmet. Efter Socialdemokraterna som fick ungefär hälften av rösterna så är Folkhemmet det största partiet i Hofors. Man har över 10 procent. Och på tredje plats Vänsterpartiet som också fick över 10%. Man intervjuade en av företrädare och hon sa bland annat följande. Och det stämmer tycker jag är ganska bra. Ihop med Sverigedemokraternas politik och vilja. Om vi ska föra tiden tillbaka och ta hand om varann. Tillbaka till den tiden då jag växte upp på 50-talet. Då var det otroligt bra. Och jag är ju också uppväxt på 50-talet så jag kan ju verkligen hålla med om det här. Sen fortsätter hon. Man fick jobb direkt efter skolan utan att som det är nu bara bli teoretiker. Och då menar hon ju att eh, folk studerar och sen, istället för att arbeta. Man hade en framtidsro och det var hans alltså ingen arbetslöshet. Sen sa hon så här. Då har den här klicken socialdemokraterna som styr. Och jag tror de fick en chock nu när hemma tog så mycket. Därför att vi har ju varit mer eller mindre utskrattade. Det är väl ungefär så många har behandlat oss socialdemokrater också. Men man ska passa sig för att sätta sig på för höga hästar. För det blir ett väldigt fall om man faller. Mm. det gjorde ju Göran Persson, det känner vi väl till. Ja, det var det viktigaste som, som jag fick ur det här inslaget. Men som jag väl tycker var lite väl tendensiöst. Eftersom man ville då på något sätt visa att det är misslyckade individer som stöder hästens politik. Misslyckade då, i här. Man återkommer ju till det här med lågutbildade män och då innefattas tydligen också de som istället för att i ja, vad jag säger, sann socialdemokratisk anda låta sig utbildas till arbetslösa akademiker så väljer då vissa att en, istället ta en yrkesutbildning för att kunna börja jobba och försörja sig. Så att jag en av de punkter som jag angriper socialdemokraterna allra mest är just det här att man tvingar folk att studera för att överhuvudtaget bli möjliga på arbetsmarknaden när man istället borde få Gå en yrkesutbildning. Och det visar också att vi har brist på utbildad arbetskraft i det här landet. Jaha, då är det faktiskt dags för en melodi till. Det passar ju bra nu när vi kommer till halvtid. Och det är återigen förstås då Sven-Olof Sandberg eftersom skivan heter så. Och nu har jag valt ut en melodi som heter Gatussångarens serenad. Ja, ni lyssnar på Radio SD. Nu tänkte jag att vi ska göra en liten avvikelse här från SD-politik och berätta lite om Stockholms närradioförening. Det är ju så att Radio SD är medlem i den här föreningen. Och är man intresserad så kan man gå in på föreningens hemsida www.narradio.se. Alltså inte närradio utan narradio. Jag kan inte förstå att man i de här datanördtiderna inte kan slå in närradio och komma då till narradio. Fast det kanske man kan. Men bortsett från det, om man nu går in på den här hemsidan så kan man även lyssna på våra program i direktsändning. Och det ska fungera över hela världen så jag förstår. En del tidigare program finns att avlyssna på SD Stockholms hemsida. David? www.radiosd.se Jaha, var det så lätt? Ja. Okay. Men då kan man inte höra de här musikinslagen eftersom vi inte har rätt att återsända dem. Utan säkerligen en ganska kraftig kostnad. Eh, om vi tittar på Närradioföreningens hemsida så står det bland annat så här. På Stockholm Närradio sänder drygt 30 olika föreningar program av skilda slag på en handfull olika språk. Närradion är föreningslivets radio. Ideella föreningar, politiska partier, församlingar och kyrkliga samfälligheter, studentkårer och liknande organisationer kan sända egna program med stor frihet. Och, eh, där finns det ett antal föreningar som sänder. Vi har den största gruppen är invandrarföreningar. Och de är ett tiotal. Varav hälften sänder på spanska. Näst största gruppen det är de religiösa, kyrkliga föreningarna. De är ett drygt halvdussin. Och där kan vi ju nämna Philadelphia, Radio Röstrand och Maranata. Sen har vi två Studentradiosändare. Den ena, det är Tekniska högskolans eh, närradio, det heter THS Rocket och Handelshögskolans heter Radio Kaos. Eh, nu för tiden så finns det bara tre politiska föreningar i Stockholms närradio och då Radio SD är en av dem. Och det är anmärkningsvärt tycker jag att inget riksdagsparti har sändningar över Stockholms närradio. Bland andra föreningar så kan nämnas då Gayradion och Judiska Närradion. Så att det är en väldig variation på olika föreningar i den här radion. Sändningstider för alla föreningar, det finns ju då förstås på hemsidan. tog jag www.narradio.se Vi går åter till Närradioföreningens hemsida. Där står Fortsättningsvis då när närradion har till skillnad från flera radiokanaler inga krav på sig om opartiskhet och saklighet. Det, det är ju ganska lustigt eller ja, snarare olustigt då att Sveriges Radio som har ett sånt krav på sig och kanske mer tidigare än just nu i sin rapportering om Sverigedemokraterna i stor utsträckning kunnat bortse från kravet på opartiskhet och saklighet. Mm. Ja, vi har ju till och med fått äh, rapporter om, det var ju för ett par år sedan där det hade gått ut skriftliga direktiv till de olika äh, stationerna att de äh, skulle just ta och markera avstånd varje ja. gång de nämnde Sverigedemokraterna. Ja, det är ju. Ja, som sagt, det är ju inte vidare trevligt, men det har blivit lite bättre nu i alla fall. Uh, vi... Ja, vi kan konstatera när det gäller Radio SD så uppfyller vi nog i stort kraven. Eller vad säger du, David? Ja, det får jag nog... Ja, det är klart vi lyfter fram det positiva om partiet i första hand, men eh, vi är nog minst lika opartiska och sakliga som Sveriges Radio. Åter till hemsidan konstaterar att Stockholm Radio sänder på tre olika frekvenser, förutom den där vi finns, 88 MHz, så finns man även på 95,3 och på 101,1 MHz, Och det är olika program på de olika frekvenserna. Dessutom utöver de här eh, föreningens program, så sänder man också för, från Stockholms kommunfullmäktiges sammanträden varannan måndag. Och Stockholms läns är en tisdag i månaden. Så den som är politiskt intresserade och intresserad av riksdagspartierna kan faktiskt behöra dessa representanter även i närradion. Eh, ja, man noterar på söndagar att huras fyra kristna församlingar om att sända gudstjänster. Vidare står så här, Stockholms närradioförening är en sammanslutning av tillståndshavare, det vill säga stationer som fått radio- och tv-verkets tillstånd att sända närradio över Stockholmstad. Och det är därför som det är SC Stockholmstad som ansvarar för de här sändningarna. Eller hur då, Det känner du väl till. Just det. Eh, närradioföreningen administrerar alla sändningstider. De sköter sändare och viss gemensam teknik, sköter hemsidan. Och dessutom har man något som heter slingan, alltså man fyller ut den sändningstid som ingen förening sänder på med programinformation och lite musik. Det står också så att i skillnad från flera andra närradioföreningar i landet, har Stockholm närradio ingen gemensam studio. Varje sändande förening får själv ordna en plats för att producera sina program och vi sitter i allmänhet här hos Eorg och spelar in de här programmen. Det står också att verksamhet bedrivs på ideell basis. Jag är inga anställda och erhåller inte några bidrag för vår verksamhet. Påminner om ett visst parti. Ja, precis. Alla kostnader som finns betalas av de sändande föreningarna. Så att om det är någon som vill skicka bidrag till partiet så skriv gärna närradion så blir det inte alltför betungande. Jaha. Då kan vi konstatera att föreningen hade sitt senaste årsmöte i mars. Och det kan kanske vara lite intressant att notera från... Verksamhetsberättelsen, det är ju det som har undrat över sändningskvaliteten här under förra året. Det står så här då, reducerad effekt på 88. I samband med sändarflytten 2005 blev ett specialbeställt filter mellan sändare och antenn felaktigt inställt. Det gjorde att vi var tvungna att låta sändaren på 88 mHz gå med reducerad effekt under lång tid. Firman som tillverkar filtret uppfyllde aldrig sitt antiotagande och till slut fick vi anlita någon annan för reparationen. I november 2006 kunde vi återigen låta sändaren gå med full effekt. Ja, så står det också störningar av studioledningar. Under sommaren 2006 har det störningar på flera av ledningarna från föreningens studio till sändaren. Några av dessa blir avviltad medan störningar kvarstått på andra. Jag vet inte hur pass det har drabbat oss. Jag har inte haft några problem utan jag har för allra mesta god hörbarhet. Även då efter sändarflytten från Kungsholmen till Hägersten. Och dessutom, jag lyssnar rätt ofta på bilradion ute, så att vid speciella förhållanden så har jag faktiskt hört eh, 88, långt utanför Stockholmstad, stad, ända upp i Uppsala och en bra bit söder om Södertälje. Fast det är vid extrema förhållanden. Normalt hörs ju de inte mer än en bit, ett par mil ut från sändaren. Ja, och så kan jag också nämna då att, eh, i, att jag på årsmötet då omvaldes som revisor i, i närradioföreningen. Ja, det var lite om det David. Det var en liten utveckling här då om utredningar, Men nu kommer du tillbaka med lite mer politiska kommentarer. Ja, jag tänkte börja med att ta upp en liten notis, som en inrikesnotis som har skrivits på vår partitidningshemsida sdkuriren.se med rubriken Gymnasieungdomar ut, in. I Kalmar kommun har en strid om ungdomsboendet blåsat upp. Detta sedan det socialdemokratiska kommunalrådet Birgitta Elvström aviserat att hon vill kasta ut några av de gymnasieungdomar som bor i paviljongerna vid Stensöskolan för att breda plats åt åtta flyktingungdomar. Kalmar kommun har idag avtal med Migrationsverket att ta emot åtta ensamkommande flyktingungdomar vilka kommer att placeras i Påryd i Kalmar. När de väl fått permanent uppehållstillstånd är tanken att de ska flyttas till ett mer permanent boende inne i Kalmar. Kommunalrådet föreslår nu att dessa flyktingungdomar ska placeras i paviljongerna vid Stensöskolan, även om det innebär att flera gymnasieungdomar blir utkastade från sitt nuvarande studentboende. Förslaget har dock mött hård kritik, inte minst från det centerpartistiska kommunalrådet Anders Andersson som även är ansvarig i gymnasieförbundet. Det är ont om studerande rum i Kalmar och vi kan inte acceptera att gymnasieungdomarna står utan tak över huvudet. Vi är nu sökande från hela södra Sverige och många är från Öland. Vi vill vara med och lösa frågan men då måste vi ha garantier för att vi får lika många studentbostäder som Birgitta Älvström vill ta ifrån oss för flyktingarna. Vi kan inte acceptera något annat eftersom det är så ont om studentbostäder i Kalmar, säger Anders Andersson till Kalmar läns tidning den 8 maj. Även om det centerpartistiska kommunalrådet Andersson säger sig vara kritisk till planerna på att bredda plats åt flyktingungdomarna i studentbostäderna bör det uppmärksammas att han tillsammans med övriga riksdagspartier ställt sig bakom beslutet att underteckna avtalet med Migrationsverket. Sverigedemokraternas båda ledamöter i Kalmar kommunfullmäktige Toralf Alfson och Lars Rosén var i själva verket de enda ledamöterna som motsatte sig avtalet. Detta i mm. sdkriden.se alltså. Sen för att gå över till en annan händelse så var det så att det var statsbesök. Den svenska kungen och drottningen var i Danmark, Köpenhamn. Och där fanns även Mikael Vie. Han var där och underhöll. Och han höll också ett litet tal. Där han eh, sa som så att, eh, ja han kritiserade alltså Danmarks eh, flykting- och invandringspolitik på ett eh, sätt som uppmärksammades ganska ordentligt. Han sa att eh, många danskar, eller många kommer från Danmark till Malmö för att det har stiftats lagar som förbjuder dem att leva i Danmark med den de älskar för att eh, han eller hon kommer från något annat land. Det är en skam, sa Mikael Wiehe, alltså mitt under stadsbesöket alltså. Eh, något lite mer positivt han sa eh, Även om man kallade oss för högerextremisterna Så sa han ändå att högerextremisterna i det demokratiska partiet Med stor sannolikhet kommer att ta plats i svenska riksdagen Efter nästa val Men just det här uttalandet eh, Det har ju väckt en hel del reaktioner Och eh, bland annat så har vår partisekreterare Björn Söder skrivit eh, En notis han skriver pinsamt via Inför den danska drottning Margarete och det svenska kungaparet skämde idag vänstermusikern Mikael Wiege ut Sverige när han attackerade den danska invandringspolitiken under ett arrangemang som Öresundskommittén höll om bland annat arbetsmarknad. Enligt flera medier var det många åhörare som skruvade på sig när Vie påstod att han allt oftare hör människor tala om hölsefascismen. Med tanke på Vies politiska åsikter och vilka han förmodligen umgås med förvånar det mig inte att man i hans umgängningskretser säger så om Danmark. Det som förvånar mig däremot är att Öresundskommittén överhuvudtaget ger denna avdankade musiken legitimitet och låter honom skämma ut Sverige. Öresundskommittén är en politisk plattform där den svenska parten är Region Skåne och Moderaten Jerker Svansten är vice ordförande. Har inte herr Svansten bättre vett än att bjuda in en person som Mikael Vie skriver alltså Björn Söder. Ja, han kanske har lärt sig nu efter de här uttalandena. Jag vet inte. Ja David, ska vi komma lite närmare hemma? Ja, visst. Stockholm? Gärna det. Polisen i Stockholms län vet vi öppna kontor i vad man kallar då utsatta områden. och Det vet vi vad det är för någonting. Det och miljonsatsningar för att försöka dölja den mångkulturella verkligheten och den misslyckade integrationspolitiken. Och det har ju varit en del det här lokalt. Eh, vi kan ta först det senaste notisen. När polisen skapar lugn i brottsbelastat jordbro i Hange kommun alltså. Eh, det är ingen slump att kontoren ligger där de gör. Säger länspolismästarens presssekreterare i DN den 8 maj. I de utvalda områdena ligger vardagsbrottsligheten på en hög nivå och kommunernas trygghetsundersökningar visar att invånarna känner sig otrygga. I vissa av de här områdena finns en etablerad organiserad brottslighet och ett av närpolisens viktigaste uppdrag är att bryta nyrekrytering av unga till kriminella nätverk. Och det är ganska intressant att läsa var de här poliskontoren finns, med närpoliskontoren då. Norrort, Jakobsberg, Nacka, Fisksätra, Västerort, Hässelbygård, Husby och Tänsta. Söderort, Bagamossen, Rågsved och Skärholmen Södertörn, Hallunda, Jordbro, Skogsås, Vårby och Fittja som då öppnar inom kort står det Och så täljer det Ronna och Hovsjö som då öppnar inom kort och det här, ja David, du och jag vet ju precis vad det här är för sorts områden och det tror jag alla av våra lyssnare vet också. Så att här har vi ytterligare en, ja kan vi säga, dold kostnad för massinvandringen. Och så då över till Vårby. Första maj i mitt i Huddinge. Polisen ska göra Vårby tryggare. Nytt kontor öppnas på torsdag. Länspolismästaren har beslutat att öppna lokala poliskontor i områden där människor upplever stor otrygghet. Det står vidare så här det är en av poliserna som säger Jag antar att det handlar om ungdomsgäng, standarduttrycket, vi vet precis vad det betyder i verkligheten. Om mopeder och bilar som kör på gångbanor i bostadsområdena. Vårby har också haft problem med drön och misshandel bland ungdomar. Södra sidan, 5 maj, det är den... Lokaltidning som går över från Skärholmen över till Vårby då. Ska täcka upp det där. Där står det bara i en artikel. Ja, vi tar bara rubriken. Polisen är här. Sen hände ju lite grejer där. Och då kunde vi läsa här innan det invigdes. Station nedbränd bränd. i Nya närpolisen i Vårby drabbad drabbade av obrand. Och då fick man enligt metro då inviga kontoret på ett annat sätt. Det står så här. Attentat. Kontor invigt utomhus. I sitt står brandattack mot polishus. När polischefen i vår begård säger rubriken. Vi behövs här i området. Så när man har kontor i utsatta områden så blir det utsatta kontor. <laughs> ja, det, ja, man ska inte skratta åt det. det så man gråta åt det hela. Men att, det är ju... Precis. Vi kan inte säga att vi är så jätteöverraskade i huvudet. Nej, precis. Det är det. Mitt i Huddinge, lokaltidningen för Huddinge då. I veckan meddelat vittnen såg tre män brytas in och tända på kontoret. Stor rubrik, bombattack. Men det var väl kanske inte direkt bomb utan det var väl mer en sorts brandattack. Mot polisens kontor. Jag tar citera lite. Rubriken in, inne står så här då att Gökblad... Det är alltså deras polismästaren, Karin Götblad, talade hellre om goda krafter än om attacken. Mm. Det kan man kanske förstå. Stor rubrik och attentat störde inbegängningsvästen. Man har inte ju två 16-åringar. Juan och Dari, de sitter på en bänk. Och deras uppfattning om polisen, de ska låta oss vara för det. Inga föreslåningar tycker om polisen. Det kan man ju förstå att de inte gör. Ja, det var tårtkalas och Det bjöd på tårta då för att locka folk. Själv var jag där men jag tog ingen tårta. Det var sådana sån här prinsesstårta, gillar inte. Men i alla fall ett halvt dygn före tårtkalaset satt några eld på det nya poliskontoret. Gärningsmännen slog sönder den okrossbara fönsterutan med en slägga. Och slängde in en flaska med bensin och en trasa. Och man säger så här då i... Polisen. vi tror att vi vet vilka de är. Det är några som uttryckligen sagt att de inte vill att vi ska komma hit. Och att det är de som härskar i vår begård. Det säger den här polischefen i Huddinge. Det handlar om några killar mellan 20 och 25. Ja, som förekommer ofta i våra register och tycker att de är kungar. Jag tycker inte att personer mellan 20 och 25 år ska förekomma ofta i registret. De ska väl snarast inte överhuvudtaget förekomma i register med att de sitter inne. Det var lite lokalt från Huddinge och Stockholm. Jag måste faktiskt ta upp en sak här. Det gäller ju den här debatten mellan vår partiledare, Jimmy Åkesson, och Mona Salin. Jag ska inte gå in på debatten överhuvudtaget. Jag ska bara konstatera att ett citat efter den, som Mona Salin säger så här. För mig känns det just nu som en engångsföreteelse- det ser jag så hon efter debatten med Sverigedemokraterna och då kan jag förstå att hon tycker. Jag har hört även av de som inte är särskilt imponerade av vårt partiledare att i det här sammanhanget så var Mona Salinen som det absolut kortaste stort. Ja, det har tydligen statsministern också tagit till lärdom av och han ja, inte möta Åkesson heller. <laughs> nah, det kan nog vara vågat om han då som ska företräda den moderata politiken som den kanske trots allt många tror att det fortfarande är, om han nu skulle avslöja alla om men det som egentligen jag tyckte var mest uppseendeväckande i det här programmet och det som faktiskt gjorde mig ganska upprörd, det var ju Lars Åhle, Vänsterpartiets partiledare som dog ju till på ett sätt som ja, anständigtvis inte borde göras, åtminstone inte av en partiledare. Det var väldigt, väldigt lågt. Det måste jag säga. Och sen läser man ju också, jag tror att det är Svenska Dagbladet, att svenska skolungdomar vet väldigt lite eller väldigt många som, som uh, tror att kommunismen är något bra. Och det är ju väldigt oroväckande. Uh, det visar sig här, man har tydligen gjort en undersökning vet jag inte vilka skolungdomar, det står bara skolungdomar att 90% känner ej till Gulag. Medan endast 5% inte känner till Auschwitz. Mm. att man har verkligen lyckats att sätta Fingret på de förbrytelser och eh, obehagligheter som genomförts från så att säga, den så kallade högerkanten. Men eh, vänstern har man helt och hållet glömt bort. och Det är väl det som gör att en sån årlig som då faktiskt kallar sig för kommunist, åtminstone för inte så länge sen att han kan bryta sig på det här sättet. Det är ju inte ett skamligt beteende. Ja, det är helt otroligt. Men det är väl det, det arv vi har sedan den, sedan den kalla krigets dagar. Så. Det tar en tid att arbeta bort helt enkelt. Ja. Någonting som jag i alla fall tycker är glädjande eh, som jag kan rapportera från Huddinge kommun det är att man har lagt in belopp i budgeten för grundskolan, gymnasiet eh, för att behandla kommunismens otrevligheter. Mm. Jo, det är ett steg i rätt riktning och det behöv, behövs ju på. Alla håll får man ju lov att säga. Så det ja. är en fråga som vi, får, som vi också driver i flera kommuner. Ja, precis. Och det är ju budgetmöte här var lider i Huddinge. Så vi ska väl kanske yrka på att man ökar på den, den föreslagande budgeten på det området. Eh, ja, nu har ju vår man i Upplandsbro. Nu får han ju sluta och... Ja, har det mycket trevligt. För nu, nu har det nämligen så att sussarna har blivit överens med Folkpartiet- att bilda en sorts koalition. Så att nu är det slut med Estes roll som vårmästare. Mm. E, tydligen. Moderatens, Moderatens representant var ju väldigt eh, missnöjd med det här. Hon hade väl kanske tänkt sig att hon skulle få bli ledare i en, i en koalition med kanske med Socialdemokraterna. Mm. Men som sagt, nu, ja, vi kanske får en ny intressant eh, vårmästare i Halmstad. Ja precis, det går lite fram och tillbaka i olika kommuner så att det har jämnat ut sig så här långt i alla fall ja. Jag kan väl meddela då att SD-bulletinen mars-april Det är vi ha ute för länge sedan men det där kommer ut, eller det kommer ut här nu i ja, början på, på veckan eh, Björn Tröder noterar att Han hoppas att vi, så SD, alltså, ska kunna dra igång en större och omfattande nationell kampanj om invandringens konsekvens och omfattning. Han skriver så här. Som ni alla säkert vet så slog massinvandringen nytt rekord förra året och då närmare 100 000 människor beviljades permanent uppehållstillstånd i Sverige. Mot detta måste vi tillsammans reagera. Mm. Ja, sen vill jag också att det står viktigt angående medlemskort här i bulletinen. Det är ju så att vi ska ju... Jag har ju försökt göra om det här med, med att skaffa eh, en apparat för plastkort. Och det här har tagit väldigt lång tid. Det står att det ska, ska skickas ut under mars, april och det är nu maj. Och så undertecknat partika, så Arnold Bostöm. Jag vill till mitt försvar säga att den här uppgiften ligger helt och hållet på kansliet Så att jag är inte inblandad, men jag har faktiskt sett den här eh, maskinen egen person. Och dessutom har jag sett plastkorten. Så att förhoppningen är ju att det här ska kunna komma ut med nästa utskick. Ja, nu börjar vi ju nästan närma oss. Jag ska ta en liten egotripp här också. Det är ju så att i Huddinge kommun, man presenterar sina politiker i fullmäktige på en, en sida som man har i den här tidningen Mitt i Huddinge. Och tisdagen den 1 maj så var det dags för Sverigedemokraternas representant Arnold Boström att få synas med bild här. Och ja, det var inte många tecken man hade till sitt förfogande men det står i alla fall gruppledare. Det ska vi göra, ledare för gruppen Sverigedemokraterna, två representanter. Lars Johansson är min kompanjon. Bor i Segeltag står det. Vill verka för trygghet, inte minst i skolan. Och sen så står det här också. Och jag vill verka för paus i kommunens flyktingmottagande. Det var ganska försiktigt uttryck. Det, där det står, den som har synpunkter, det står eh, min e-postadress eh, e här. Arnold.bostrom.se Så att om det är någon som eh, vill kontakta mig i Huddinge så gör man det på det sättet. Ja, nu eh, verkar det faktiskt som om timmen har gått. Och vi har fortfarande lite kvar men det får vi ta med oss till kommande program. Och vi ska avsluta med ytterligare en melodi med Sven-Olof Sandberg- och då har jag valt ut någonting som heter tre par träskor. Då får väl jag och David tacka för oss. Tack ska ni ha. Hej då!